Sade nebis puteši koji do duše ispune, koji su suda i sve ispunjavaš, riznice slade i život odavče, dođu i sredi u nas, jođi istine su svake nečistote i spasi blagi duše naše, slavo osvi sinni i sveti neduhu i slavi luk i veku i veku, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, pomiluj Oče, blagoslovni. Obno nas, peti potavacija naših Gospoda, Isusa Hrista, Bože na našu pomilu. Na. Amen. Amin. Hristo, svoj Desenija, raste interesovanje našeg naroda za sve pravoslavlje sa više onim koji ima im volje da se okuče u život crtve i ljudi dobre namjere i sprejene volje ipak da moraju našeg znanja i onih proverenih predanostih informacija, a posebno u pjetanju srštena srvona i poličasnog posta. Mi da smo zamuljali našeg dragog oca i sabrata i saslužitelja džakona Pavla da nešto više kaže o časnom postu vezujući tu temu za jedan zbornik molitava, ali je više od toga jednog učitelja svetog pokajanja, kojim su se rukovodili mnogi naši predsi. To je jedna od drugoznačajnijih bogoslužbenih knjiga. Vi znate da je naša crkva neodvojiva od sveštenog bogosluženja, a bogosluženje opet od sveštenih bogoslužbenih knjiga. Jedna od knjiga koja zaista zauzima posebno mjesto, igra posebnu ugogu, jeste i takozvani posnji triod Pa eto, pripremajući se za uveznku poprište veliko poslnih borbi, daj Bože, i uspjeha u njima, odvožili smo Ocu Pavu, on se rado odezao da nam približi tu temu i ukaže na značaj ove knjige i onih mogitvenih i mogitveno-pokajničkih vektora koje imamo u njoj i kojima su se okovodili naši sveti i predsi. Oče Pawe, još jedno hvala ime svih ovdje sabrani na ljubavi, pažnji, žratvi i razumijenju. Šastni otci, rada, rada i sestra, ova tema koju je otac Iguman predložio e, zadire u taj prostor duhovnog koji se poprilično zanemaruje u našem vremenu. Naime, mi živimo u jednoj materialističkoj civilizaciji u kojoj postoji težnje da se kompletna ljudska misla osvede na ekonomiju. Pa tako jedan e, američki filozof koji se zove Francis Fukuyama i koji je gotovo zvanični tumač i propovjednik ideologije neoliberalizma, koja je vladajuća na tom globalnom nivou, u svojoj knjizi kraj istorije i poslednji čovek tvrdi da je upravo ovaj poredak vrhunac čovjekove svijesti i da je to nešto što se ne može prevazići, niti se možemo poratiti na neki od ranijih poredaka. A to je kao što smo istakli poredak koji zanemaruje sve duhovno i ohrabruje čovjek istučivo nasticanje materijalnih dobara. Ali neoliberalizam kao jedna ideologija koja sublimira u sebi sve prethodne totalitarne ideologije vrlo dobro zna da čovjek ima tu urođenu ovaj želju za zajednicom, za liturgijom, za crkvom. I onda on stavno nudi neke zamjene za crkvu. O tome smo skoro pričali na citadeliji, ali nije zgore ga da pomenemo. Naime, u jednom gradu sam pokušao da objasnim taj fenomen tržnih centara, supermarketa, tih velikih prodavnica. U jednom gradu na, na prozoru jedne od tih prodavnica bio jedan veliki plakat na kome je bila slika četvoročane porodice, a ispo nje su bile napisane sljedeće kategorije. Ljubav, porodica, zajedništvo. Dakle, sve ono što crkva i hrišćanstvo propovjedaju. Kao da nam se time implicira da jedna porodica, slobodni nedeljni dan, umjesto da ga provede u crkvi, treba da ga provede baš u takvim objektima. E sad, zašto je to tako? Po tom konceptu neoliberalizma, duhovnost, kulturu, religioznost u čovekojoj svijesti, treba da zamijeni potrošačka svijest. I onda takve takvi objekti, takve prodavnice, tržni centri, oni igraju ulogu nekih surogat hramova. Pa onda oni hodnici na kojima se nalaze rafovi sa raznim artiklima, Oni treba da zamijene brod crkve gdje stoje vjerni za vrijeme liturgije. Kasa treba da zamijeni oltar, a jedino božanstvo u tom obezboženom sistemu jeste novac. E sad, u tim nekim intelektualnim krugovima čak se i poezija smatra za neku zamjenu za crkvu. U 20. vijeku je djelovao jedan filozof koji se smatra za poslednjeg velikog filozofa i čije ime bilo Martin Heidegger. On je svoju misle o jednim dijelom nadovezivao na učenje Friedricha Nietzschea prema kojem je bog mrtav. Ali ono što Heidegger smatra jeste to da je onaj, kako on kaže, moralni bog mrtav. A sam Heidegger govori o egzistenciji Boga čija božjost izvire iz bitisanja i koji je bliži mišljenju nego vjerovanju e to je to poistovjećivanje teologije s ontologijom koje je tako popularno u našem vrijem e on u jednom svom članku koji se zove o manjkavim svetih imena i samog članka možemo da vidimo da on predlaže jedan svijet u kome nema svetosti u kome je crkva izgubila to svoje nazvačenje, tu svoju ulogu posredništva između Boga i ljudi. E, ono smatra da je baš poezija to mistično sredstvo i to mistično polje gdje se čovjek približava sa tvorcem i gdje na neki način komunicira sa Bogom. E sad, i ono što nekako izbija, izvire iz neoliberalizma kao iz Heideggerovog izistencijalizma, jeste to otuđenje čovjeka, ta samoizolacija, ta individualizma. I sve što čovjek stvara, stvara u ambijentu tog individualizma. Tako i poezija nastaje iz tog ambijenta i ona je u funkciji tog ambijenta. E ova poezija, braću i sestre, o kojoj ćemo mi večeras da govorimo, je potpuno suprotno od toga. Ona izvira iz zajednice, iz zajednice crkve i ona poziva na zajednicu i jedino se može shvatiti u kontekstu te zajednice. Dakle, mi ćemo joč razgovoriti o toj kasnoj kasnom razvoju tog, te vizantijske poezije. govorićemo o takozvanoj studijskoj školi. E sad treba objasniti šta je taj studijski manastir. Studički manastir je nastao u petom vijeku. Osnova ga je Patricije Studije, odatle i to ime Studički. I on je odigrao jednu vrlo važnu ulogu u istoriji crkve, budući da je bio u samom Konstantinopolju, u Carigradu, u središtu Romejskog carstva. Dakle, u zapadnoj historiografiji se više insistira na tom terminu Vizantija, a pravi naziv je Romejsko carstvo. Zašto oni insistiraju na terminu Vizantije? Zbog toga što termin Romejsko casto upućuje da je carigrad bio drugi Rim, a zapadni istoričari mu odričuju to pravo, kao što i Moskvi odričuju da budu treći, da treći Rim. I zato oni insistiraju na tom terminu Vizantijsko casto koje je dobilo naziv po brdu Vizanta. Dakle, ovaj studijski manastir se nalazio u centru carstva, Bio je jako uticajan, izgleda da su ga osnovali monasi koji su bili u tijesnoj vezi sa manastirom nespavajućih, koji je imao vrlo strog tipik. Čak se smatra i da su prvi monasi studijskog manastira došli upravo iz tog manastira. I on je u istoriji odigrao jednu veliku ulogu i to u dvije istorijske faze. Jedna je faza ikonoborstva, koja ćemo se vratiti nešto kasnije. A druga faza je faza Fotijevih sabora. Patriarh Fotije je djelovao u devetom vijeku i on je jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji pravostavne crkve u tom smislu da je on sazivač dva veoma važna sabora. Jedan je iz 861. godine, a drugi iz 879. i 880. godine. Na tim saborima oni je brav, branio izvornu pravoslavnu hrišćansku ekvisiologiju, izvorno pravoslavno učenje o crkvi. Naime, Patriarh Foti je prvi na istoku primijetio u kojom pracu se razvija rimokatoličko učenje o rimskom episkopu ili o papi. To na istoku do IX. vijeka niko nije uspio da da shvati na, na pravi način kao što je to učinio patrijarfoti. Naime, još od pada zapadnog rimskog carstva, kada jedina i duhovna i fizička vlast na zapadu postaje rimska crkva, razvija se na teza da je rimski episkop onaj koji je veći od svih drugih episkopa i koji ima vlast na drugim episkopu dok je predansko učenje da rimski episkop samo prvi i počasti, naravno sve do 1554. godine i velike šizme. I prvi je patrijar Foti, recimo na Harkidonskom saboru iz 451. godine, episkop lav stiže na sabor i čitav sabor episkopa ustaje i aplaudira, uz ovac je ga dočekuje. Ali svi ti istočni episkopi, pretežni istočni koji su bili na tom saboru su smatrali da dolazi onaj koji je samo prvi i počasti, a ne neko koji je veći od njih, dok je rimska istoriografija to shvatala potpuno suprotno. I Patriar Foti je saziva te sabore i studijski monasi su oni koji su u velikoj meri pomagali da očuva tu pravoslavnu eklesiologiju da je formuliše na jedan pravi, predanski način. Sad i sam patrijar Fotije je na neki način zbog toga i označen u zapadnoj istirografiji kao neko ko je glavni krivac za tu veliku ušizmu i raspod s 1054. godine. Pa čak i u jednom periodu kada je ta zapadna intelektualna elita bila otuđena od crkve, mnogi intelektualci su ga predstavljali na jedan način koji nije dostojan toga čovjeka. Recimo Charles Dill, veliki vizantolog, francuski, da je predstavljao kao čovjeka koji nemoralno živio. Pa imate onu čuvenu knjigu postmodernističku u Likso, James Joyce, gdje se Patriar Foti je predstavljao kao neko ko je sada u paklu sa naherenom mitro. Dakle, vidite, čak i ta ateizovana zapadna inteligencija ima odnos prema pravoslavnoj crkvi stiča na onome kako ga imala nemokatolička crkva kroz istoriju. I to je nešto što mi danas U veliko, velikoj mjeri osjećamo na svojoj koši. Dakle, stu, studijski manastir igra veoma važnu ulogu i od njega nam ostaju i dvije veoma važne tekovine. Jedna je studijski ustav ili tipik. Tipik je na, najprije bogoslužbeniji ukaz, ali tipik normira i neke stvari iz monakovog praktičnog života. Resimo kakvu ishranu da koristi u toku posta i uopšte u toku svog monaškog života. E sad, taj tipik ne postoji u originalu, nego je on doživio razne naslage, razne redakcije, pa u 11. vijeku Sveti Teodosije Pečevski odnosi u Kijevsku Rusiju, u Kijevsku Pečevsku Lavru, jednu redakciju toga tipika koja nije autentična. Ono što mi danas imamo, jeste neka sinteza savajdskog tipika i studijskog tipika pri čemu neki ukazi savajdskog tipika i pa provađu i drugo po čemu je poznata ta studijska škola jeste ta poezija i ta škola pjesništvo odnosno ti pjesnici koji su stvorili knjigu trio koju ćemo mi večeras nešto reći prvi od tih pesnika je teodor studit koji su u pokoji 826. godine. On je pisac kanona na mesopusnu i siropusnu ovaj nedjelju, zatim u drugu, treću, četvrtu i petu nedjelju post. Takođe, za njega se smatra da je prvi napisao pjesmu Kresto Bogorodiče. Kao što znamo, svaki dan u nedelji je posvećen nekome svetom. Ponedeljak je posvećen svetim anđelima, utorak svetom je on u preteči, srijede i petak s krstu, četvrtak Nikolaju i svetim apostolima, subota svim svetima, ja imamo i spomenu pokojnima i nedelja vaskrsenja. E tako, u srijedu i petak se poje ta pjesma Hrestu Bogorodičan u kojoj se pjesnik saživljava sa tom scenom raspeća Hristovog i presvete djeve koja stoji ispred krsta, oplakujući svoga sinja. I, I smatra se da je sveti Teodor Studit napisao prvi krestobogorodičan koji će biti uzor svim drugim pjesnicima. Također, značajan pjesnik je Josif Studit, koji je napisao recimo kanon na nedelju bludnog sina i mnoge druge bogoslužbene pjesme. E on je prvi napisao pjesmu, on je prvi napisao kanon, sastavio kanon sa tri pjesnicima. Šta su tri pjesnici? Dakle, to je kanon čiji Irmos imaju samo tri tropara ili tri pjesme. I on je baš karakterističan za triod, i po njemu je triod i dobio im. Dalje, sledeći značajan pjesnik je Nikola Istovjednik. On je napisao kanon sveton Teodom. I uh, poslednji u nizu tih velikih pjesnika je uh, Teofil načrtani, e sad odakle taj nadimak, naziv, načrtan. Sada moramo da se vratimo na tu, tu pošasti ikonoborstva, budući da su svi ovi pjesnici stvarali za vrijeme ikonoborstva, a pa i sama knjiga tri odnastaje u tom periodu. Naime, još negdje krajem sedmog vijeka, početkom osmog vijeka, u nekim crkvenim krugujima postojalo je shvatanje da se poštovanje ikona kosi sa drugom božijom zapovješću. A takvo jedno mišljenje je bil vladili među vizantijskom inteligencijom toga perioda. 1726. E godine dolazi do velike vulkanske erupcije u Sredozemnom moru koja je bila praćena velikim zemljotresom i dosta ljudi je poginulo u vizantijskom, romenskom carstvu. I sad ta inteligencija i, nažalost, i pojedini dijelovi crkve su smatrali da je to posledica sujevjerja u narodu koje je vezano za poštovanje svetih ikona. Sad, zaista je toga sujevjerja i bio. Jer crkva se dugo kroz svoju istoriju sukobljavala sa paganizmom. Sa tom spoljašnjom formom paganizma ona se brzo na, na neki način i obračunala, ako možemo tako da se izrazimo. pa Pričali smo jednom prilikom kad smo se ovdje sastali o tome kako su mnogi praznici u crkveni nastijali kao reakcija na, na taj paganizam koji je uporno preživljavaju i obstaja u Vizantijskom carstvu. Međutim, problem je ta unutrašnja forma paganizma koja je uvijek nekako kroz istoriju uspjevala da isprima, Kao da ona negde postoji u posvijesti svih naroda. Recimo, mi danas tamo po, po Srbiji imamo recimo te predjele koje su naseljeni vlaškom populacijom. Oni su svi nominalno hrišćani, čanovi su pravoslavne crkve, kršteni su a u svanom životu, pored odlazka u crkvu, oni praktikuju čisti paganizam, vezan za tu vlašku magiju. Tako je u doba Vizantije bilo takvih nekih primjera, pa dešavalo se recimo da o, su ljudi pri krštenju ili vjenčanju dolazili kod sveštenika, insistirujući da im kumovi budu baš svete te ikone. I tako ra razne neke situacije su bilo. I Još kad se dogodila ta katastrofa, već te 726. godine imamo prvi ukaz da se ikone prvo podignu kako narod ne bi mogao da im prilazi. A onda 730. godine imamo i prvi ukaz koji brani ikon opuštovanje. I sve se to dešava za vrijeme cara Lava i Savrijance. Ali Lava Savrijanac nije bio toliko zainteresovan da iskorijeni ikone. On se upokojio 741. godine... I njegovo mjesto zuzima, njegovo si, ko statin, ko pronim. Odnosno, ko statin pogonit. I o, on 1774. godine saziva jedan sabor koji osuđuje poštovanje ikona, brani i anatemiše sve one koji budu upoštovali ikone. I tada počinje taj strašni progon koji će trajati bezmalo sve do 843. godine. Vrhunac tog proguna je 765. godine kada je spaljen jedan manastir koji se zvao Pelekid, a u njemu je bilo 38 monaka koji su svim mučinički postradali. Onda 787. imamo taj sedmi vasenski sabor koji obnavlja ikon opoštovanje i kao takav je priznati na istoku i na zapadu kao ovaj važeći vasenski sabor. Ali nakon njega se to gonjenje ikona nastavlja. Najčešće meta gonjenja su monasi. Oni su najuporniji odbrani ikona. Posljedno monasi studijskog monastira. Prebijaju ih na ulicama, na hipodromima, ih bičuju javno. Znate, kao što su danas stadioni, neka vrsta zabave, to su za vrijeme vizantijskog romejskoca, se bili hipodromi. I, između ostalog, oni mu nakađuju lice, odnosno, ucrtavaju im bezbožne ikonoboračke riječi. E tako je Teofanačetani bio žrtva jednog takvog bez zakona. I on je poslednji značajni pjesnik koji je napisao on se, naravno sastavio kanon na nedelju pravoslavlja a posle, uglavnom njegove pjesme su vezane za cvjetni triod. A objasnit ćemo kasnije šta je cvjetni triod. Uglavnom, 843. godine je ovaj carica Teodora učinila kraj tim progunima ikona i ta nedelja pravoslavlja koju mi praznujemo u prvoj nedelji posta posvećena tome. E sad, dakle, kao što smo već rekli, knjiga Triod ima svoje dva dijela. Prvi dio je postni Triod i on počinje sa nedeljom Mitara i Fariseja, bludnog sina, sa mesopusnom i sa siropusnom nedeljem. To su takozvane pripremne nedelje post koje nas ugode u post. Postni triod obuhvata i nedelju pravoslavlja, nedelju posvećenu svetom Grigoriju Palami, zatim krstopoklonu nedelju, nedelju posvećenu svetom Jovanu Lestičniku, Marije Girćanki, cvjetnu nedelju i naravno posvenju strastnu nedelju, dok cvjetni triod, on počinje sa e, jutrenjem na praznik Vaskrsa, obuhvata sam Vaskrs, Svetu sedmicu, Tominu nedelju, e, nedelju Miro nosica, raslađenog Sliepom, Samarijanci, svim svetima, e, odnosno svetim ocima, e, samu pedesetnicu, odnosno Duhove i praznik svih svetih. I od tog momenta ko ok to ih uzima to svoje mestu koje ima u većini kalendarske godine da dakle e sad pošto smo u tom periodu godine u kojem se nalazimo predmet naše interesovanje za večeras bit će poezija post mnoga trioda odnosno odobrali smo nekih desetak stihira i pjesama čisto malo da, da pokrenemo neku pažnju za, za ovom poezijom I da saznamo šta nam poručuju te pjesme trioda. E, najprije da krenemo od nedelje mitara i fariseja, kada se na jutarnjoj službi, nakon e, čitanja evanđelja, poje sredeća pjesma. Otvori nam pokajanje, jer se duh moj podiže rano ka svetome hramu tvome. Noseći tjelesni hram, samo poganje. No kao milostiv, očisti nas tvojom milosrednom milošću. Dakle, ova pjesma koja nas, koja nas poziva da da izmolimo gospoda da nam otvori te dveri pokajanje, zapravo nas poziva na preispitivanje. Čovjek treba da preispita svoj odnos prema Bogu, treba da preispita svoj odnos prema bližnjima, a također i da se suoči sa vlastitom ogrehovinošćem. I ovaj iz ovoga vidimo da sa nedeljom mitara i fariseja, dakle sa tim pripremnim nedeljama, zapravo počinje duhovni post. Taj duhovni post koji se upravo sastoji iz ovakvog prispitivanja, iz jedne duhovne borbe. I taj post je mnogo važniji od onog tjelesnog posta. Tjelesni post je njegov neophodni pomagač a ovaj post je zapravo onaj pravi na kojem trebamo da Na to nas upućuju i sledeći stihovi. Posno proljeće došlo. Svijet pokajanja. Očistimo se, braći, od svih zala vapijući da rodav su svjetlosti. Slavati čovjeko ljupče. Dakle, ovdje imamo insistiranje na tom terminu proljeće, posno proljeće. Zašto je to tako? Zbog toga što početak posta uvijek pada negdje na kraj zime i na sami početak proljeća. Kada, kada buja, počinje polako da buja priroda, da se rascvjetava, odatle je taj termin postmo Ali ovo je istovremeno poziv da učinimo sve da započne i proljeće naše duše. Da, da naš duhovni život počne da buja zajedno sa prirodom. Da on Da, on, da i naša duša na neki načini i naš čitar duhovni život sleduje prirode. Dalje. Na nedelju bludnog sina imamo sredeće stihove. Oče blagi, udaljih se od tebe. Nemoj me napustiti i beskorisni pokazati za carstvo tvoje. Neprijatelj najlukavi me je ogolio, bogatstvo oduzeo. Darove svoje duše sam bludno rasuo. Zato se sad tebi vraća. E sad, o kakvom bogastvu se ovdje radi? Naravno da se ne radi o materijalnom bogastvu. Radi se o duhovnom bogastvu. Dakle, o, o onoj blagodati koju mi dobijamo na svetoj tajnih krštenja. A koju čovjek zanemarivanjem tih svojih duhovnih dužnosti polako počinje da gubi? I post je uvijek... Jedan dobar način, jedan dobar pomagač da vratimo te vrline. Dakle, na taj vrlinski život pozvani su najprije, dakle, monasi i triode, monaška knjiga. Znate, nekada je postojala ta razlika kada je u pitanju dnevno bogosluženje, ne sve ta liturgija, nego dnevno sedmično bogosluženje, postojala je razlika između monaškog i parohijskog bogosluženja. Parohijsko obusluženje je bilo drugačije. Insistiralo se na pojanju psalama i na jektenijama. Nije bilo ovih stihira. Stihire su i, i to pjesmišto je više bilo vezano za monaštvo. Stonije tom duhovnom misticizmu. Međutim, vremenom, taj parohijski tipik se izgubio i prevladao je ovaj monaški. To je jedino što imamo i što koristimo sada svi i u manastirima i u parohijskim crkvama. Dakle, na Vraćanje tog bogatstva, tog duhovno bogatstva, pozvani su i oni ljudi koji su oželjeni. Podvig, draga vraća i sestra, nije samo u manastiru. Podvig i u svijetu, podvig u svetoj tajni brak. Kao što monak treba da istraje u tom svom monaškom podvigu i tom monaškom putu kojim je krenuo, isto tako i čovjek i žena u braku trebaju da istraju i da se trude da očuvaju taj brak. Mi živimo u eno vremenu u kojem nas sistem i civilizacije uhrabruje da uopšte ne u taj brak. A onda, sa druge strane, nekako nas žele ubijediti da je brak nešto što čovjek tek tako može da raskine. Recimo, evo, ako analiziramo taj pojem koji često koriste psiholozi koje slušamo gotovo svakodnevno sa ovih televizija sa nacionalnom frekvencijom, taj termin za muža i ženu, za majku i oca, oni kažu partneri. E tu vidimo tu potrebu da se kompletna čovjekova misla osvede na ekonomiju. Pa onda neki termini koji se koriste isključivo u ekonomiji, sada se žele koristiti i u tim nekim važnim stvarima kao što je brak. Partneri su dva čovjeka koje držaju neku firmu. I to njihovo partnerstvo traje onoliko dugo, Koliko je traje i njihov interes da drže tu firmu. E sada nam se to prenosi i u sve toj tajnih banja. Prosto, poput neke firme, dokle imaju interes da budu zajedno, to treba da traje. Onog momenta kad oni odluče da više nemaju ta interes, onda ta sveta tajna treba da se raskine. Dakle iz ovoga, čak iz, iz ove terminologije mi možemo da vidimo da je ta sveta tajna braka i ta ustanova braka ugrožena. I post je dobar poziv i za ljude iz sveta, iz ožene ljude, iz udate žene da istraju u tom jednom podvigu. Dalje, sledeći ovaj tekst je iz mesopusne nedelje. Trube će zatrubiti i grobovi će se isprazniti. Sva drhtava priroda ljudska tad vasprsnoće. Radošću se raduju oni koji su dobro činili, čekajući da prime platu. Oni koji su griješili, vapijući strašno drhte, upakao poslani od izabranih odvojni. Gospode slave, kao blag smiluj se na nas i udostojna su udjela sa onima koji te zavolješ. Naravno u mesopustoj nedelji se u, u evanđelju čita o strašnom sudu. Pa i ova tematika o, ove bogoslužbene pesme govori o tome, o opštem vaskrsenju, o strašnom sudu. Ali ovde karakteristično ovaj stih. I udostojna sudila sa onima koji te zavolješ. Iz ovoga vidimo da će carstvo Božije naslediti samo oni koji su zavoljeli. Najprije koji su zavoljali Boga, a onda koji su zavoljali bližnje svoje. Dakle, ljubav je cilj hrišćanskog života. I bez te i takve ljubavi mi ne možemo naslediti carstvo Božje. Dalje, sledeći stih. U noći život svoj provodi hsvagda. Jer noć grijeha bi mi tama i duboka magla. No, kao sina dana pokaži me spasitelj. I sredeći svjetljen koji, koji se poje na jutrenju u toku velikog posta, ti koji svjetloši obasljavaš gospode, očisti dušu moju od svakoga grijeha, zastupništvo gospode, bestjelesnih sila i spasine. Dakle, odživamo te termine, noć grijeha, tama, sa jedne strane, svjetlo sa druge. I to je jedan čest motiv koji nalazimo i u Svetom pismu i u toj bogoslužbenoj poeziji gdje su oni koji istrajavaju na tom putu podvig. Na tom putu ka času nebeskom to su sinovi svjetlosti, sinovi dana. A oni koji zanemaruju taj podvig, taj put se smatraju za sinove tame. Dalje u Siropustoj nedelji čitamo Iznan bi iz rajske sladosti, gorkom hranom Mada. U neuzdržanju zapovijest ne sačuvaš i vladičansku, a osuđen bi da radi zemlju iz koje je sam podignut, u mnogome znoju da jede hlijep svoj. Zato mi uzdržanje zavolje smo, da ne bismo izvan raja kao on ridali, nego da u raj uđemo. Ovdje se govori o tom naznačenju koje je imao Adam. Adamovo naznačenje jeste bilo da vozglavi cijelu tvoravinu. Jer je cijela tvoravina bila pripravljena za vječni život. Adam je taj koji je trebao da da pozitivan odgovor u ime cijele tvoravine. Međutim, on je taj, taj dogovor i taj božanski plan i taj božanski domostroj odbio i sa njim je, se, sa njim se otuđila i cijela otvorevina od Boga, da bi se kasnije i sam čovjek otuđio otvorevina. Dalje sljedeći tekst. Ne molimo se kao farisee i braća, jer ponizit će se onaj koji uzdiže sebe. Već kao carinik ponizimo se pred Bogom, u postu vapijući, očisti nas Bože grešna. Dakle, ovdje nas pjesnik ohrabruje da se lišimo gordosti, da se ponizimo pred Bogom i sa svojim i pred svojim bližnjima da ne tražimo stalno opravdanje za svoje grije jer istinsko pokajanje upravo to. Dalje sledeći tekst koji se čita nogu nedelju Svetog Grigorija Palame, Oče sveti, prepodobni, blaženi pastiru dobri, učeni učeniča Hrista arhipastira koje je život svoj za stado položio, sami sada, oče naš bogonosni Grigorije, isprosio njega molitvama tvojim da nam daruje veliku milost. E ovdje imamo taj motiv dobroga pastira, jevanđelski motiv pastira koji dušu svoju polaže za ovce. I sveti Grigorije Palama se daje kao primjer takvog pastira. Na tu službu pastira dobroga Prizvan je svaki episkop, svaki iguma, manastira, svaki sveštenik, ali i svaki čovjek koji je u braku, koji ima svoju porodicu. On je dužan da bude pastir, dužan je da se brine onima koji su mu povjereni, pa ako treba i život svoj da položi za njih. Dalje sledeće. Nekosni se dušo moja na dalekim stranama prebivanja, no poteci brzo. I Bog u Otcu ispovijedi se da razrešenje primiš, jer si život svoj iznurila, načinivši ga prepunim dijela zliha. E ovdje se dakle govori o toj svetoj tajni pokajanja. Pokajanje se na starog grčkog kaže metanija, što bi u prevodu značilo preumljenje. Dakle, čovjek treba da promijeni kompletan svoj život, unutarnji život. I... Uh, Sve ta tajna ispovijest je nešto što je neobhodno na tom putu i zato smo dužni da joj pristupamo. Naravno, vrhunas tog pokajanja, ideal za, za njega, nalazimo u staričniku gdje imamo sledeće riječi. Pokajanje za grijeh je prestanak činjenja nekoga grijeha. Ali da bismo došli do, do toga stanja, potrebna je sve ta tajna ispovijest. Dalje... Sada ovo čitamo pred, u petak, pred e, e, Cvijeti, i Lazarevu subutu, naravno prije Cvijeti, savršivši četrdesetnicu dušekorisno, molimo da ugledamo i svetu tu sedmicu stradanje Tvoga čovjekoljupča. Veličanstvo Tvoje u njoj da proslovimo i radi nas na izrecivi domostroj Tvoj. Dakle, ovdje nam se objavljuje da je sve četrdesetnica Završeno i da nas se sada približavaju dani kojima se seća, koji, u kojima se sjećamo i kojima se življavamo sa tim stradanjem Gospdinim. A onda imamo i stihove vezane za Lazaru u subotu. Matak Marija zavapi. Učitelj petobon stoji i doziva Ona brzo priđe mjestu na kojem Gospod stajaš, pogledavši ga pokloni mus, prečiste noge njegove obgrliši i govoraš. Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umrao brat naš. I dalje, Hriste, podigao si druga svoga četvrodnevnog, i Martino i Marijino ridanje si tako utišao. Pokazaš svima da si ti i onaj koji sve savršava božanskom silom i voljom samovlasnom. Dalje imamo lijepe stihove na praznih cvijeti. Neka se u potocima razliva radost poput ulje mastinog. Neka se razigraju sada sve gori i briegovi sva drveta šumska Hrista hvalite svi narodi i njemu svi ljudi radujući se zapijevajte Slava moći tvoje Gospode Raduj se i veseli grade Sion likuj i raduj se crkva Božija jer evo car tvoj u pravdi dođe na Magaretu sjedeći a djeca mu pjevaju osna na visinama blagosloveni jesi ti koji izobilje milosređe posjeduješ, pomiluj nas. Dakle, ovdje imamo taj motiv radosti. Pravoslavlje i hrišćanstvo je vjera radosti. Pa čak i, i u postu mi imamo taj termin koji na prvi pogled izgleda nespojivo. radostna tuga. Kako je to tuga koja je radost. To je tuga koja je oboljena radošću vaskrsenja. To je tuga na radost vaskrsenje. I ovaj, zbog toga je hrišćanstvo čak i u vrijeme posta i, i u svakom danu hrišćanskog života je jedna vjera radosti, što je u velikoj meri razlikuje svih drugih religija. Dalje imamo sledeće stihove. Gospod koji hodi na stradanje voljno, na putu tom apostolima govoraše. Evo ulazimo u Jerusalim i sin čoveči i predat se kao što je pisano za njega. Hodite dakle, da ga i mi očišćenih misli pratimo i da se raspunemo sa njim. I njega radi život na uživanje u mrtvim, da bismo ju uživali s njim, čuši ga kako govori. Neću više ići u zemaljski Jerusalim da bih stradao, nego uspodim k mom i ocu vaše, i Bogu mom i Bogu vaše. I uznijeću vas sa sobom u gorni Jerusalim u carstvo nebesko. tako dakle, ovdje imamo taj motiv gornjeg Jerusalima. To je ono kada apostol Pavle kaže da mi nemamo grada na zemlji, nego čekamo onaj koji će doći. A taj motiv nalazimo i u jednoj, jednom apologetskom spisu iz prvih vijekova hrišćanstva koji se zove Poslanica diugnetu. E sad da objasnimo šta je to apologetski spis. Dakle, apologetika, hrišćanska apologetika je, je nauka koja brani hrišćanstvo od spolnih uticaja. I napada, ne znam, religija i ateizma. I ona nastaje baš upravo u tim prvim periodima hrišćanstva, hrišćanstva koja su bila ta aktuel, aktuelna gonjenja crkve. I sad, ali sad, zašto su bila gonjenja? Hrišćanstvo je bilo nešto novo po suncu. I donijelo je nešto novo u svijet. Donijelo je istinu koja nije postojala tada u svijetu punoću istine, najavilo je punoću istine koju ćemo imati u carstvu nebeskom. I to je jedna strana i jedan razlog do čega je hrišćanstvo gonjeno. Ali postoji jedan, pa možemo sobodno reći, socijalni razlog, imamo to u poslanicama apostola Paola, gdje on kaže, nema više judejne i grka, dakle nema više podjela na nacije, svi smo jednaki pred Bogom, nema više muškog i ženskog, nema više podjela na polove, svi smo pred Bogom jednaki. I onda ključno nema više roba ni slobodnog. A taj svijet toga doba bio je zasnovan na rimskom pravu. A rimsko pravo je sadržalo jednu komponentu prema kojem postoji ontološka razlika između slobodnog čovjeka i roba. Između gospodara i roba. Šta znači ontološka? Znači da je rob niže bit od gospodara i od slobodnog čovjeka. Do te mjere niže bit da on ima potpuno pravo da ga ubije i da ne odgovara pred zakonima. A sad se javlja jedna vjera koja gori da su i to ljudi i da oni imaju puno ljudsko dostojanstvo. I da su oni pozvani da naslede castu nebeskoga. I to je bio jedan od razloga što je gonjena crt. I zbog toga ti apologetski spisi, naravno apologetika postoji u naše vrijeme gdje imamo razne napade, na crkveno učenje, na sveto pisme. Zvi imamo darinu u teoriju. Evo baš kod nas se to bavio pokojni prota Lazar Milin koji je pisao nekoliko apologetskih čitanki i razgovora o vjeri. To, to je bila ovaj vrlo važna literatura nastajala u doba komunizma gdje je sve bilo sazdano na ateizmu. I univerzitet, dushua nije neka razviknih danas i i osnovne škole nije bilo prostora Za, za odbranu vjere. I on djeluje u tom periodu i te vrlo vrijedne knjige piše. E tako, ova postanica Diognetu, ona govori da mi hrišćani smo takvi da nemamo, da je svaka tuđina nama otačbina, a svaka otačbina nama tuđina. I upravo na to nas posjećaju i ove riječi koje govori da je naša prava otačbina gorni Jerusalim. Dalje, Gle, ženik u ponoć dolazi, blažen sluga onaj kojeg budna nađe, a nedostojne ona kojeg nađe jedinstujućeg. Gledaj zato duša moja da te san ne savlada, da smrti predana ne budeš, i izvan carstva zaključano, nego se otrijezni kličući. Svet, svet, svet si Bože naš, molitvama Bogorodice, pomigom nas. <gled> Ovdje imamo dva motiva da je nedostojen onaj kojega gospod nađe lenstujućeg i poziv duši i poziv čovjeku da ga ne savlada san. Kakav je čovjek koji je lenstujući, kojega savlađuje san? To je čovjek koji je u velikoj meri umrtven grijehom. Ali to je čovjek koji je ravnodušan, inertan. To je čovjek koji ide linijom manjeg otpora. Bio je još jedan rano hrišnjski spis koji se zvao Didahij. I on je govorio da postoje dva puta u ovom životu. Jedan je široki put, put u propast, a drugi je uski put koji vodi u castu nebeskom. Ne postoji neki međuput, nego možemo da se opredelimo samo za jedan od ova dva. I na to nas posjeći ove riječe. Dalje na Veliku subotu čitamo sredećemo. Veliki Mojsej, današnji dan prasniko vaše tajno, govoreći. I blagoslovi Bog dan sedni, jer to je blagoslovena subota. Dan odmora je to u kojem počinu jedinorodni sin Boži od svih dijela svojih. Domostrojen protiv smrti, tijelom subostovaši. I vaskrsenjen se ponovo vrativši, darovan na život vječni kao jedini blag i čovjekoljubiv. Dakle, ovdje se između ostalog insistira na tom domostrovi spasenja. Pominjali smo Adamovo naznačenje i Adamov pada. Međutim, i posle Adamovog pada, gospod ne, se ne zaustavlja u tom promišljanju o čovjeku. Kao što je govorio sveti Maksim Ispovjednik, stari zavite Sijenka, novi zavite Ikona, a istina je u budućem svijetu. Najprije je stari zavet bio vaspitač za Hrista, kako to kaže apastopar. A onda, dolaskom Hrista, se taj domostro spasenje ostvaruje. Ovapočenjem Sino Božije, grođenjem Hrista, njegovom propovjeđu, njegovim stradanjem, njegovim vaskrsenjem. Sada čovjek dobija jednu novu ponudu za spasenje. Ali baš kao i kada je u pitanju prvi Adam. Prvi Adam je onaj Adam kuje. pao, drugi Adam je Hristos. Hristos je novi Adam, to imamo postavnicama apostolopala. Baš kao i prvi Adam i sada čovjek na ovaj poziv Božiji mora da odgovori slobodno. U starom zavetu piše da je čovjek stvoren po obrazu i podobiju Božije. Obraz Boži je ono što je čovjeku dato, a podobi ono što mu je za datu. E sad, šta je to obraz Božji čovjeku? Po nekim svetim ocima to je sloboda. To je ono po, š, po čemu smo mi slični Bogu, što imamo slobodu. To nas razli koje drugi istorenje. I upravo ovaj poziv, novi poziv Božji, novozavjetni poziv Božji na spasenje, apeluje na našu slobodu. Mi moramo slobodno da odgovorimo na njega. Ako slobodno odgovorimo na taj poziv, onda će, poput ove himnografije i ovih pjesama, trioda, i naš život postati pjesma. Možemo reći, postaće jedno umetničko dijelo, jedna umetnička slika, koja će svoj ran naći u carstu nebeskom, gdje ćemo vječno prostavljati trojišnog Boga, Otca i Sina i Svetoga Duh. Hvala vam na pažnje. Naravno, naravno, ako ima pitanja, to je. To, pošto ja predajem u, u bogosloviji, čas traje neki 45 minuta i uvijek se mora tako ispranirati. Predavanje je 30-35 minuta, a ostatak džaci postavljuju pitanja, ako neko ima pitanje. Kako je post, miranje da poste, što dovoljno Pa, svakako po blagoslovu duhovnika. Jer duhovnik je neko ko najbolje zna koje su mogućnosti milijalina. Naravno, čovjek nekada i sam može da procjeni koje su njegove mogućnosti, ali ipak tu je uloga duhovnika, pa meni, nezamjenjiva. Imali još nekih pitanja. Rečimo, ako neko radi po restorani, mogu se djeti u objektivu. da znači, ne mora dođe imati liturgiju, ni, ni dita banira, kad da se pite i tako. A kamo je da ne bojimo u e, e pa, to je sad, ona kada smo pominjali onaj naziv za uh, oce i majku, muže i žena, partneri, znate. E sad, u, i u doba komunizma, i to je pio jedan totalitarni sistem, sjećamo se mi, evo većina nas sjećamo se toga poretka. Pa se govorilo bračni i drugovi, ali iz termina drugovi ima nešto ljudsko, jer drugasto ipak nešto što čovjek njeguje do kraja života, ali se makar trudi da njeguje. Čak i taj poredak na neki način bio humani. Bio je humani i po tome što se nedeljom nije radilo, je li tako? A danas, u ovome periodu, kad mi krenemo na liturgiju, ja obično idem pješke srećene ljude za koje znam da bi rado išli sa mnom na liturgiju, ali ne mogu spriječeni su sistemi spriječali. Ali sigurno je da, da, da i sam gospod to uzima u obzir, jer on je onaj koji srceznalac i koji zna i naše mogućnosti i naše potrebe. Ima još neko pitanje? Sada će kako da nam kažete koji koji je pitanje i sada ćeš mi neodiska odpovodna u vidu glasova kojima se povestihire da kažemo kroz neki muzički kanal da prinose da, duši da bi kroz da, neke melodijske linije sadržaj stihira koji je prilično dugusnut, da bi se ovakše primio i razumio obzirom da Danas činjenica je, kažemo, sa te strane smo prijelično slabi u našim, kako manastirskim, kako i parokijskim zajednicama, dosta oskudjevamo u dobiju pojicima i uopšte u tom pojavu. Koliko je i ta strana bitna, da bi mogli da lakše prisupimo toj zovem cakrane poezke. Pa crkve dakle, crkva je o svojoj umjetnosti uvijek promišljala i taj freskopis u crkvama, ikonopis, pa samo crkveno graditeljstvo, gdje se sve zna šta sve ima svoju ulogu, kakvu ulogu ima priprata, kakvu ulogu ima brod crkve, kakvu ulogu ima oltar. To nam svedoči u jednom promišljanju crkve o svom bogosluženju, najprije o svom bogosluženju, jer i sve izvira iz bogosluženja, naročito i sve te liturgije. Tako je crkva vodila računa i o pojanju. Veoma rano se javlja pojanje, naravno i taj osmoglasnik nastaje u, u tom vizatijskom periodu naporedo sa pjesništom. Dakle, one je neodvojivo to crkveno pjesništvo i kao ta, ka, taka je veoma važno. I sigurno da se ova poezija, to možemo da nastupimo iz riječi Otca Igumana, sigurno da se ta poezija najbolje sva taka slušamo njeno pojanje ali problematika u tim prevodima i trioda i mineja i oktojha i drugih tih crkvenih knjiga koje su važne to je neko polje na čemu treba poraditi a lično moje neko mišljenje je da su, pošto sam se sam bavio tim nekim prevodom i pisao neke članke ovaj za Svetigoru i druge neke listove dakle vidio sam da recimo kad ja pjevam neku stihiru Ja se divim stihovima na crkvenoslovensko jeziku, ali kada ih prevedem na srpskom jeziku, vidim da, da, da oni dosta gube od te ljepote. Naravno, ima i do prevodioca, sigurno da ima do prevodioca, ali ima i do toga što je naš srpski jezik izgubio tom Vukovom reformom nešto od one ljepote koju imao naš stari jezik. I tako da, da se to percipira kao jedan problem. A naravno da, da je veoma važno pojanje i za uopšte život crkve, pa i za samu ovu poeziju i za njenu svatanju. Ima li još neko pitanje? Hvala. Ja se jedinom, dovoljili ste o ekonomiji. Da. da i da se uđuđe na neki način uvjereni da je to jedina moguća ekonomija. Da li mislite da je tip ekonomije nemoguće nametnuti, ali ih je moguće doleti u zabudu, da postoji samo jedna moguća ekonomija. A to je, je moguća, ali je moguće i oslobađanje od te zabude. E sad, čak u evanđeljima pominjane mamon, Znači, mamonska ekonomija služe, upravo je to ovo vrijeme kako je vidan je mamonski. To je takmičenje ubogaćenja, jedno takmičenje, takmičenje ubogaćenja, a drugo takmičenje, takmičenje moći. E, recimo, to takmičenje moci možda je, govoriti se o vlasti na dnešnih skupina, da li je to suprotno od Hristu, to? jer kada ja vam rekao svojima poslovima, Kod vas da ne bude tako, ajmo, koji će prvi da bude, koji hoće svima da bude sluga. Ne vlast, nego sluga. Jedan od papa imao geslo sluga, slugu Božke. Znači, znači, nije ono papo cezariđan. Znači, u crku, u dijelu crpe se desilo, ali i u ovom drugom dijelu, ekonomiji, kažete, ja mislim da... da da bi crkva mogla da ima alternativnu ekonomiju. Jer puno je ljudi koji vjeruju u Boga, ali ne žive u ekonomiji koju je Hristos preporučio, nego žive u mamanskoj ekonomiji. E to je nemoguće, ne? Ako prihvatate ekonomiju suprotnu Božjem duhu, a da živite po Božjem duhu, to je nemoguće. Rekli ste, ne može da dođe u, na liturgiju, ali ne samo to što ne može fizično. Ne, čovjek ne može biti dvojstven, unutra ne može. I unutra to ostavlja poslednje. Dobro sad, da čujemo ovo, da čujemo ovo. Pa, ekonomija nije ono što je centar crkvenog razmatranja, niti je to smisao crkvenog postojanja na zemlji, niti je to nešto čime bi hrišćani trebao da zokuplja svoju pažnju do temjera. Naravno da se crkva bavila tom tematikom, pa treba pročitati dijela apostolska i vidjet koji je izvorni crkveni stav u tom. Međutim, to spasenje ljudi, spasenje svijeta, preobraženje svijeta i njegovo spasenje, to je tematika kojima mi treba da se bavimo. Ekonomija je nešto što je usputno, ako možemo nešto da promijenimo, možda trebamo i da promijenimo, ali to nije centar našeg djelovanja, našeg umovanja, našeg promišljanja. To je nešto što ide usput. Ovaj svijet ide putem koji ide i tu bojim se da crkva malo šta može da promijenu. Eto, to je moj stav to, toga. je u pitanju ekonomije. Imali još neki pitanje? Isu Kristu, waży diabła w Jezusku, i proroctwo, ja, i, I Boga naszego, czesniejszuju cherubim i sąnięszuju, bez równień seraty, w roziszenie i Aboga sworozuję, Boga rođi su tja, i svetome duku, i sada i veki i veko, veko nami. Gospode, pomijele, Gospode, pomijele, Gospode, pomijele, Oče, Boga, zbogu. Uvijem nas, sveti otaca naših gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomijeluj nas. Amin. Hvala našoj otcu, riječima bit će prilike da se u toku posta oputljamo i učimo se našoj vjeri da bi nam pobožnost bila usadvašena sa pobožnošću onih koji su i prije nas išli ovim putem da bi smo bili u sa njima i u vremenu tu da ćemo i povećamo se u revolucionni deo i van na rože